Усередині було темно. Присмеркове небо ще дивилося на нас через невеликі вікна під стелею, але поки очі не звикли, я майже нічого не бачив. «Дивіться під ноги!» – застерегла Ірма. Пилок нестерпно розтягував її слова. Якийсь час я витріщався в сіру сутінь навколо, потім навпаки замружився. Коли розплющив очі, вони вже адаптувалися і бачили набагато краще. Ми опинилися в головному залі майбутнього розважального комплексу. Мій мозок без будь-якої потреби сипав точними цифрами. Висота 4,60, ширина 10 метрів, довжина 16. Зазвичай у таких приміщеннях розміщують ігрові автомати і більярдні столи. Зараз у сизому місячному напівмороку виднілися будівельні арештування біля однієї зі стін, біля іншої – накритий плівкою шинквас. Більше нічого. У буквальному сенсі. Порожньо. «Ірмо, і де жінці?» Вона мовчки підняла палець. Я подивився, але в темряві нічого не було видно. Попри те, що вікна були дуже високо, стеля розчинялася в морозі. Хоча не зовсім. На ній грали дивні, ледь помітні відблиски, які бувають зоріної ночі. На морській поверхні. Аж тут я зрозумів. Стеля була чорна від слоностег. Вони ледь погойдувалися, але не видавали жоднісінького звуку. Не цокали не копошилися. Від цього здавалося, що жінці пильно розглядають нас. Я тривожно перевів погляд на підлогу, де кожна темна пляма поспішила набути форми хижака з розщепиреними позорами-серпами. Розбурханий пилком мозок квапливо кидався вимірювати й описувати все. Калюжа Ганчірка, фрагмент пластикової упаковки. Ми для них не цікаві, заспокоїла Ірма, немов відчувши мій страх. Робіть усе, як я показувала. Часокіт насрав. Вони з Алексом, піднявшись на ліси, знімали женців зі стелі, заколисували і кидали вниз. Я ловив, під полком виходило досить спритно, і складав окупу. Насолоджувався кожним рухом. Я знову був над людиною. Алекс, що відмовився від пилку, рухався дратівливо повільно, а його китки були неточні. Скоро довелося переставити рештування. Вишикувавшись у ланцюжок, ми швидко повикидали назовні всіх, заганурених у ступор жінців, і Ірма з Алексом знову видерлися під стелю. Ще хвилин за 20 ми переставляли рештування в останній. Дія пилку суттєво ослабла, а ми відставали від графіка. Я вперше став хвилюватися. «Швидше!» Ірма теж мала знервований вигляд і щомиті нас підганяла. Аж ось Алекс, який на іншому тлі так страждав від власної повільності, так завзято вхопився за арештування, що підняв їх занадто високо. Опори стукнулися об стелю. Почувся хіти на вицокіт. «Завріть!» – встигнула гаркнути Ірма, і на нас одразу, немов стиглі яблука, посипалися членисту Я зміг вивернутися від усіх завдяки пилку. На Алекса на моїх очах упали не менше трьох, і він гарячково струшував їх незгравними, майже істеричними рухами. «Тихо — Тихо! — крикнула Ірма. — Не махайте руками! Завмріть! Її голос луною розлетівся по холу. Алекс нарешті завмер. Якщо чесно, я і сам ледь стримався, щоб не почати махати руками і репетувати. На підлозі навколо нас було не менше двох десятків жінців. Вони ворушилися, але їхні рухи були плавні, як у сонних котів. Ті, що досі висіли під стелею, один за одним затріщали панцирами, як величезні цвіркуни. — Що робити? — запитав Алекс, мимоволі підвищивши голос, щоб перекричати хітиновий концерт. У його голосі бринів жах. «Стояти!» твердо відповіла Ірма. «Зараз вони зрозуміють, що небезпеки немає, і заспокояться». Ті, що були біля мене, і справді завмерли. Хітинові трелі на стелі почали потроху вщухати. І тут, зовсім поруч, я побачив женця. Він підповзав до мене ззаду, рухаючись із грацією паука, що переїв. Від моєї ноги до його серпів було сантиметрів десять, і він не зупинявся. Я хотів відскочити, але Ірма випередила мене. «Не треба, стрибне!» Напевно, враховуючи, що я вжив пилок, можна було б попер... посперечатися, хто буде спритніший. Але щось в Ірменому тоні сказало мені, що вона ставить на женця. «Ірмо!» «Мовчи!» – увірвала вона. «Не рухайся, ти їму не потрібен!» Жнець витягнув уперед свої небезпечні бритви акуратно обмацав мою ногу. Аж раптом із моторністю розніганого тарантула заліз на черевик і витягнув лапи коси уздовж моєї ноги, як кіт, який вимагає, щоб його погодували. Страх розлився моїм тілом неприємною хвилею. «Зараз він піде», – пообіцяла Ірма, – але жнець не йшов. Він акуратно скріб лапами по тканині штанів, ніби перевіряючи, з чого вона зроблена. «Якщо ні?» – тихо майже самими губами запитав я. «Тоді я зніму його», – відповіла Ірма. «Зніми зараз». «Небезпечно, він поводиться дивно». Жнець завмер і зовсім не ворушився. «Бляха, хіба їм не має бути фіолетово, що ми тут?» – жалюбно запитав Алекс. — Я не розумію, — відповіла Ірма. — У мене штучна нирка, — тихо сказав я. І оскільки Ірма ніяк не відреагувала, додав. І в ній є батарейка. — От срака! — верескнув Алекс. — Я думав, вони не відчують, — вирвалося в мене. — Заткнися! — одними губами прошепотіла Ірма. — Не думай про це. Вони чутливі до страхів. — Як химери? – обережно запитав я. – Так. Я чекав, що Ірма пояснить, але вона мовчала. – Легко сказати, – не думай. Від того самого моменту, як ми ввійшли сюди, думка про батарейку в моїй нирці не покидала мене ні на секунду. Я щосили намагався заштовхнути її якнайглибше, та вона свердлила мене зсередини, як виснажливий зубний біль. А коли женці посипалися на нас зі стелі, вона вирвалася назовні справжньою неспинною панікою. «Щось тепле стекло по моїй скроні. Під. Просто під. Я не зводив очей з жінця». Він, немов стомившись стояти, став підгинати лапки. Здавалося, що він вирішив подрімати, але щось у його плавних рухах викликало ледь помітну тривогу в глибині підсвідомості. Мабуть, це звичайна паніка, і найкраще, що можна зробити, загнати її якнайдалі. Зрештою, я можу ризикнути і просто відфутболити жінця ногою, якщо встигну. «Єрмо! сказала вона. «Просто помовчу!» Аж тут він кинувся вгору. І зробив це так стрімко, що я навіть не встиг усвідомити, що відбувається. Дрібно перебираючи лапками, так швидко видерся по моїх ногах, що коли я інстинктивно брикнув порожнечу, тварюка вже була в мене на боці, а ще за мить, пробігши через спину, вип'янула з-під руки і завмерла просто на грудях. Я підняв було руки, щоб скинути, та зрозумів, що він встигнув встромити в мене свої серпи. Так і стояв, відхилившись назад і розчепіривши руки, як футболіст, що відбуває м'яч грудьми. Серце калатало, як шалене. Не ворушися, знову сказала Ірма. Я зніму його. Ірмо, я намагався говорити так тихо, як тільки міг, майже не ворушичи губами. Швидше. Вона повільно підійшла, переступаючи через женців, які мляво повзали по підлозі. Ймовірно, він відчув її електричне поле, або, може, почув щось, не знаю. Але щойно Ірма простягнула руки, жнець ровнув до мого обличчя. Я відвернувся і спробував струсити тварюку, але не встиг навіть торкнутися хітинового тіла. Він опинився в мене на спині і знову застиг. «Знайшов!» – простогнав Алекс, і паніка чітко почулася в його голосі. «Він знайшов її!» «Знайшов що?» – від жаху в мене заклало вуха, і тепер здавалося, що серце калатає просто в голові. «Нирку!» – видихнув Товстун. Але перш ніж зміст його здогаду, дійшов до мене. Жнець пожвавився. Його пазори впилися мені в спину. Я скрикнув, вирішивши, що він намагається дістатися до мого імпланта, і закрутився на місці. Але воно полізло вище. Гострі пазори пройшлися по моїх плечах і за мить жнець заліз мені на голову. Хітинові вістря – Боляче впивалася в череп, крізь тканину форманої шапки, завдаючи відчутного болю. Я завмер. І, здається, навіть не дихав. «Ні», – понуро сказала Ірма. «Його цікавить мозок». «Його що?» – Алекс навіть вирискнув. «Найбільша електрична активність справді в мозку, особливо в момент стресу. Він відчувається». «Ти казала просто викласти все з батарейками!» Майже блага, Алекс, немов від Ірми, залежала поведінка женців. «А хіба це не твій довбаний страх?» – прошепіла вона. «Ти весь час думав про це, так? Поки ми працювали, ти думав, що вони можуть відчути імпульси у твоїй тупій голові?» Алекс одразу знітився під її нищівним поглядом. Густа гаряча крапля ковзнула з голови мені за вухо. «Очевидно, адреналін уже сп'янив мене, бо я ризикнув подати голос. «Ірмо!» – прошепотів я. Треба щось робити. Не дивлячись на мене, Ірма одним рухом зірвала з себе куртку обмотавши кисть, зробила стрімки, як фехтувальний випад, крок у мій бік. Я весь зіщулився. Вона скинула з мене жінця якимось фантастично швидким, майже невловним рухом. У моїй голові промайнуло хвала чорному пилку. Адже її швидкості позаздрила б гримуча змія. Женець. Устиг сіпнутися на прощання, устромивши в мене свої лапки. Так ніби той кіт тепер упав із моєї голови, але до останку намагався втриматися. І так ніби в цього кота були яструбині пазори. «Швидко, але не бігом», – скомандувала Ірма, і перша кинулася до виходу. Ми були ззовні буквально через кілька секунд. Жнець не пішов за нами. Кров стікала в мене по обличчю кількома струмками. Я зняв шапку... Набрав пригорщі снігу і приклав до голови. Потім обережно обмацав шкіру. Подряпини були досить глибокі, але шматки скальпа не висіли. І за це дякую. «Треба закінчувати», – поквапила Ірма. «Але без тебе. Вали по транспортер, тільки швидко». Я кинувся до біостанції, де ми планували позичити всюди хід. Залишалося хвилин двадцять до того, коли перші женці почнуть виходити зі ступору. Була небезпека, що ми не встигнемо. Але на той момент мене лякало навіть не те, що наш план може зірватися. Мене лякало усвідомлення, що безкровної евакуації не вийде. Сумнівів уже не залишилося. женці вбиватимуть.